Елате да възлезем на планината Господня и ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Благозвучие! Пътищата и са пътища приятни и всичките и пътеки мир, красота, защото е велика благостта Му и желана красотата Му.